Hjärtligt välkomna alla näradio-lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet skulle ha sänts för första gången lördag den 2 oktober år 2010, mellan 14.00 och 15.00. Men ni som lyssnade på den sändningen ni fick istället höra David Bergqvist mest spela musik, så såvitt jag förstår. Och förklaringen till det, det är helt enkelt att... Sverigedemokraterna nu har eh, fått vissa större resurser än tidigare eh, och som ni säkert känner till så det här med te tekniska prylar, de fungerar ju som allra bäst när de är invanda. Eh, jag hade stora problem igår med att eh, eh, skriva ut det material som jag behövde inför den sändningen så att det blev ingen ordinarie sändning lördag den 2 oktober. Istället sänds det här programmet för första gången söndagen den 3 oktober mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en repris går också torsdagen den 7 oktober mellan klockan 20.30 och 21.30. Jag får be eh, lyssnarna om ursäkt för det där lilla missödet, men vi har lyckats eh, ordna ett program inför söndagen i alla fall. Jag är eh, dock ensam i studion nu inledningsvis och jag heter David Long. Kanske får lite förstärkning om en stund. Men med i studion finns ju också studiotekniken Georg som vanligt. Och tänk då att Sverige Demokraterna har blivit ett riksdagsparti. Det har vi nu varit de senaste två veckorna, även om vi ännu inte formellt har tillträtt. Uppropet i riksdagen sker måndag den 4 oktober och sedan hålls det högtidliga öppnandet av riksdagen tisdag den 5 oktober. Ja, Sverigedemokraterna fick alltså 5,7% av väljarstödet i årets val. Det var mer än vad Vänsterpartiet fick och mer än Kristdemokraterna också. De båda partierna fick 5,6% vardera. Och det räckte också till att Sverigedemokraterna skulle få ett mandat mer än de båda partierna. Sverigedemokraterna har alltså 20 mandat. Vänstern och KD får 19 mandat vardera. Den här framgången innebär också att vi upprätthåller den stigande trenden Det vill säga Sverigedemokraterna har nu kandiderat i sju riksdagsval iföljde och gått framåt i vartenda ett av dem jämfört med närmast föregående val Och här i Stockholm så hade vi två valvakor Dels var det då riksvalvakan på en restaurang på Gärdet i Stockholm Dit hade alla riksdagskandidater inbjudits liksom distriktsordförandena runt om i landet och alla journalister. Och så hade vi också en lokal valvaka i en restaurang på Södermalm. Och jag själv var ju närvarande på Riksvalvakan och där fanns det nästan lika många journalister och fotografer som det fanns Sverigedemokrater. Stämningen var på topp och det jublades när vallokalsundersökningen kom. Sverigedemokraterna fick 4,6 procent i den undersökningen. Och när rösträkningen sen inleddes så låg Sverigedemokraterna inledningsvis på 7,5 procent. Men sen sjönk resultatet successivt innan det landade då på 5,7. Och därmed så var 20 mandat säkrade. Och när sedan partiledaren Jimmy Åkesson trädde in i lokalen så steg jublet ytterligare. Jag har i efterhand fått höra att vissa av de här journalisternas mikrofoner stod placerade så att de framförallt fångade... De närvarande SDU-arnas ramsor Och det finns de som har beskrivit det där att det lät lite grann som supporterna på en fotbollsmatch ungefär. Det vill säga att det inte skulle ha låtit så bra. Men det får vi helt enkelt bjuda på. Alla var väldigt uppspelta och glada. Och vissa hade kanske lite svårt att kontrollera sina känslor. Men det tror jag de flesta har glömt idag. Det för att Jimmy Åkesson han har synts enormt mycket i media under dagarna direkt efter valet och många har blivit mycket imponerade av hans insatser. Han framstår som en statsman i högre utsträckning än många av de gamla partiernas ledare. Ta till exempel Lars Oly som på maner vägrade sitta i sminklåsen samtidigt som Jimmy. Och jag själv är en av de 20 Sverigedemokrater som har blivit invald i riksdagen och jag kan upplysa om att vi redan har haft Många sammanträden inom riksdagsgruppen för att förbereda oss inför vårt tillträde. Och redan har vår vågmästarställning blivit en högst påtaglig realitet. I Sveriges Televisions rapport under fredagen så hörde jag att de gamla politiska blocken nu har börjat inse det också. Och att det kommer visa sig redan tidigt i nästa vecka när riksdagen ska utse just talman. Både Alliansen och de rödgröna kommer med varsitt förslag och båda verkar därmed hoppas på Sverigedemokraternas stöd. Lite anmärkningsvärt kan man säga. Mona Salins kommentar till det, det var att de rödgröna annars skulle vara tvungna att inte opponera överhuvudtaget under den kommande mandatperioden. Och därför måste de helt enkelt ta risken att de kan bli beroende av SD. Vilket de ju dyrt och heligt lovade väljarna att de aldrig någonsin skulle bli. Men det var ju före valet. Och vad jag också har kunnat se i de nyhetssändningar jag tagit del av så är det alltså Moderaten Per Westerberg och socialdemokraten Kent Härstedt som står mot varandra ifrån de båda blocken. Och... Hur det blir med den saken, det är alltså Sverigedemokraterna som kan avgöra. Mats knutsons analys av det här läget i Sveriges Televisions rapport, han sa ungefär så här, citat Om man tar i beaktande vad Salin och Reinfeldt har sagt, samt att Jimmy Åkesson kräver andra vice talmanposten och att han tänker använda sin vågmästarställning för att driva igenom detta så kan vi dra slutsatsen att vi inte har en aning om hur Sverigedemokraterna tänker rösta. Det blir en rysare på måndag och ett mycket tydligt tecken på ett kraftigt förändrat politiskt landskap i Sverige. citat En ja, strålande analys av Mats Knutsson. Självklart är det så att det är ett nytt politiskt landskap. Men den enda slutsatsen kommer fram till är att han inte vet hur vi kommer att rösta. När det sedan gäller de här framgångarna som vi har haft i årets riksdagsval och även kommun- och landstingsval runt om i landet så skulle jag också vilja passa på att tacka alla som har bidragit till den här framgången alla flygbladsutdelare som har delat ut miljontals miljontals flyglad genom åren alla som inom partiet har bidragit till verksamheten och arrangerat hundratals torgmöten inomhusmöten, fester årsmöten, middagar pubkvällar, diskussionsaftnar och andra medlemsaktiviteter alla näradiopratare genom åren som har genomfört över tusen olika sändningar. Och alla artikelförfattare som har skrivit tusentals artiklar i SD-kuriren och hundratals insändare i etablerad press. Och alla tusentals sidor av programtext som också har författats under stor vonda. Och alla som förespråkat Sverigedemokraternas politik även på internet, på diskussionsforum och bloggar med mera. Och alla som ställt upp på poster i styrelser, lokalt, regionalt och på riksnivå. Och alla som ställt upp som kandidater till riksdag, kommun och landsting för att företräda partiet Och inte helt utan risk bör påpekas Och inte minst alla väljare naturligtvis som röstade på oss i årets val Tack alla ni 339 610 Personer som visade oss detta förtroende Vår målsättning är att företräda er på alla På allra bästa sätt under de kommande fyra åren Och jag tror, hoppas att ni inte ska behöva bli besvikna på det Vållresultatet i övrigt, för att också nämna valundersökningen för övrigt. Ehm, Sverigedemokraterna vann alltså väljare från samtliga riksdagspartier. Vi vann 0,1 procentenhet från vart och ett av de fem mindre partierna. KD, Folkpartiet, Centern, Miljöpartiet och Vänstern. Alla dessa fick släppa till 0,1 procentenhet till Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna 0,5 procentenheter Lämnade Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna. Det är alltså ett nettoflödet. Och Moderaterna. Från Moderaterna var det alltså 0,7 procentenheter som gick över till Sverigedemokraterna i årets val. Sen tog vi säkert också en del tidigare soffligare Valdeltagandet ökade ju ganska rejält. 84,6 procent blev det i år. Till skillnad från förra valet då 82 procent röstade. det där gällde alltså riksdagsvalet. Tittar vi på landstingsvalet så ser vi också att från valet 2006 så hade vi med oss mandat i tre olika landsting. Det var Skåne, Örebro och Blekinge län. Men i årets val 2010 så fick vi mandat i 15 olika landsting. Vi missade då i norra Norrland och Jämtland. Även västernorland med mycket liten marginal. Det är en 3%-spärr till landstinget. Vi fick 2,96% i Västernorrland. Och vi missade faktiskt landstinget även här i Stockholms län. Kändes lite surt kanske. 2,83% i Stockholms län. Men som sagt, övriga 15 landsting där tog vi mandat. Och bäst var det då i Skåne län. 9,3%. Och en ganska hygglig framgång. Blekinge län näst bäst 8,5 Och Gävleborg nästan 6 Så det här kommer innebära stora ökade resurser och möjligheter för oss. Vi kommer få kommunalråd och oppositionsråd lite varstans runt om i landet. Även i landstingen alltså. Och tittar vi kommunalt så ser vi alltså Sverigedemokraterna i Bjuv. Där lyckades vi som allra bäst 19,3 det gav sex mandat av 31 möjliga. Och Sverigedemokraterna i Burlöv. 17,3 procent gav sju mandat. Tittar vi i Stockholmsområdet så var vi som allra bäst i Södertälje. Sverigedemokraterna fick där 7,3 procent och fem mandat. Och där snuvade vi Kristdemokraterna på det allra sista mandatet under sluträkningen. Enligt SVTs rapport under fredagen den 1 oktober. Och det är också... Jätteroligt eftersom Sverigedemokraterna därmed är fjärde största parti i kommunen och om jag är korrekt underrättad så innebär det ytterligare resurser till Sverigedemokraterna i form av kansli, gruppledare med mera. Haninge är Sverigedemokraternas näst starkaste fäste i Stockholms län. Alltså i Haninge fick Sverigedemokraterna 6,9% och fyra mandat, dubbelt så många mandat som i förra valet. Och det är faktiskt till viss del fortfarande allt det jobb som lades ner i kommunen redan år 1998. När vi tog oss in i kommunfullmäktige i Haninge för första gången. Nykvarn, väldigt liten kommun men vi fick 5,4% och två mandat. Och Stockholms kommun, 2,62% och inget mandat den här gången. Bästa valkrets var Östra Söderort där vi fick 3,8%. I valnatsundersökningen så var vi bara ett femtiotal röster ifrån att ta mandat. Men eh, inte ens sluträkningen hjälpte oss över den där tröskeln. Så att, eh, vi ligger väldigt nära både i Stockholms stadshus och i Stockholms läns landsting. Men det får vi ta i nästa val helt enkelt. Och jag är ganska övertygad om att vi kommer att fortsätta framåt där. Ja, vi gör väl så att vi... Eh, tar en första pausmelodi. Håll till gogo. -go. Ja, det här är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Du hör det vara Sveriges flagga. Och under den här pausmelodin så fick jag förstärkningar i studion av David Bergqvist. Välkommen. Ja, tackar så mycket. Och eh, du har rätt Vi... pressmedel. Ja, alltså. det är bra att ta det på en gång här. Det är så att SD är en eh, aktiv nykomling här i kommunpolitiken. Eh, och eh, enligt... Eh, en undersökning som Sverigedemokraterna göra så visar att trots att partiets ledamöter ofta saknar tidigare erfarenhet och relativt ofta sitter på ensamma mandat, så har man en hög aktivitetsnivå sett till antal motioner per mandat. Och endast Miljöpartiets ledamöter har en högre aktivitetsnivå. Så det är ju väldigt trevligt att vi ligger högt när det gäller aktiviteterna i kommunerna. Sverigedemokraterna har kontakt, kontaktat samtliga kommuner där partiet har bemannade mandat och begärt ut en sammanställning över samtliga motioner och det respektive partierna har lagt under den gångna mandatperioden. En handfull kommuner har trots påstötningar inte besvarat och därför exkluderats från undersökningen. Materialet har samlats in under perioden 2010-05-01, alltså första maj till 2010-07-31. Och fördelningen beträffande antal motioner per mandat utfaller enligt följande då. Och det är alltså Miljöpartiet som har lagt ut 3,65 motioner per mandat. Och Sverigedemokraterna ligger alltså på 3,1. Så vi är strax efter. Vi är ganska nära Miljöpartiet. För vänster ligger långt efter. De ligger på 2,11. Folkpartiet ligger på 1,82. SPI ligger på Sveriges Pensionärers intresseparti. som alltså, ligger på 1,69. KD ligger på 1,52. Centen ligger på 1,02. Socialdemokraterna 0,67. Moderaterna 0,67 också. Då. Och Sverigedemokraternas partiodförande i han kommenterar. Även om det givetvis finns enstaka kommuner där arbetet har kunnat fungera bättre så är det mycket glädjande att se att SD på, samma, på så många håll i landet varit en aktiv nykomling i kommunpolitiken. Trots ofta mycket tuffa grundförutsättningar har våra kommunala företrädare i de flesta fall haft en hög aktivitetsnivå och tagit sitt uppdrag på stort allvar. Den erfarenhet vi har samlat på oss under den gångna mandatperioden och det faktum att många av våra företrädare nu kommer att få sällskap av partikamrater i kommunfullmäktige borgar för en ännu bättre arbetsinsats under de kommande åren, säger Imokesson. Mm. Eh, undersökningen finns bifogad också som PDF-fil som den går ju att se på nätet. Mm. Eh, man kan ju säga här som en liten kommentar bara det är att eh, för vissa så är det ju så att små partier eh, i regel har ju fler, fler motioner per mandat. Att man kan ju tänka sig att eh, moderaterna och socialdemokraterna som har betydligt fler <laughs> kommer med ledamöter att det skulle bli en väldig massa motioner om varenda eh, mm. ledamot skulle lämna in. Men eh, vi ligger ju i alla fall bättre än vänsterpartiet. Ja, absolut. Och eh... Det här var alltså ett pressmeddelande vi skickade ut i valrörelsens slutskede för att visa på det att vi är aktiva och det var precis det som jag menade också med att väljarna troligtvis inte kommer att behöva bli besvikna på våra insatser nu så här efter valet. Och vi har ju också internutbildningar för nyvalda kommunfullmäktigeledamöter. Bland annat så ska vi ha en stor kommunkonferens i slutet av det här året. Mm. Ja. Vad har vi med här nu då? Du har någonting att dementera här tror jag? Ja, det skulle jag kunna göra. Det är så att eh, vi har ju som sagt eh, haft en hel del sammanträden inför eh, vårt eh, riksdagsinträde. Just riksdagsgruppen har träffats en hel del och vi eh, fick eh, sammanträda och har fått tillgång till lokaler inne i riksdagshuset. Och eh, det var onsdag efter valet den 22, blir det väl, och september, som jag själv satte min fot i riksdagshuset för första gången efter valet. Och alla riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna träffades ju där inne i hallen, bankhallen som det kallas. Och där möttes vi av ett stort antal journalister som... Tog bilder av oss och ville ha kommentarer av oss. Och jag själv lämnade en kommentar till Sveriges radios Pontus Mattsson bland annat. Som kanske fortfarande går att höra om man letar på Sveriges televisions hemsida på internet. Även pratade jag en del med Aftonbladets reporter som var där. Och jag tror att det var även Expressen och några till som tog bilder. Och de försökte få uttalanden från så många av oss som möjligt. Och det resulterade i Expressen i en artikel med rubriken Åkisons utspel skapar internt bråk. Och det publicerades den 23 september. Och då står det så här att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp skakas redan av en intern strid. Partiledaren Jimmy Åkesson anklagas för att vara för förmesig när han talar om att partiet ska ta ansvar. I riksdagens foyer har de förväntansfulla och välskräddade nyblivna riksdagsledamöterna från Sverigedemokraterna samlats. De får besked om vad de ska göra av partiets nya chef för riksdagskansliet. Den som de har namngivit där är dock inte chef för riksdagskansliet, men strunt samma. Och, så, lite längre ner i artikeln så står det då att flera riksdagsledamöter som Expressen talat med är oroliga för att Jimmie har blivit för imponerad av allt som händer i hans nya roll och har rättat sig på att han gång på gång poängterar att partiet ska ta ansvar. Den mer hårdföra-kärnan vill att partiet istället ska utnyttja en vågmästarställning maximalt för att få ner invandringen och inte bli ett stödparti åt Moderaterna. Och då har man då som exempel på detta tagit riksdagsmannen och partistyrelseledamoten Rickard Jomshov, Sverigedemokrat från Karlskrona, som då säger så här att Jag tycker det är väldigt viktigt att sätta ner foten. Vi måste visa våra väljare att vi driver våra frågor. Vi kan inte sätta oss i knät på vem som helst. Om vi blir för passiva och släpper igenom för mycket kommer väljarna straffa oss. Jag förstår liksom inte hur, hur går det går emot Åkessons löfte om att vi ska ta ansvar. Jag förstår liksom inte vad Expressen vill vara ute efter. de har ju verkligen satt fel rubrik måste man säga. Och eh, det var väl ett försök att få det att se ut som att vi eh, har splittring i riksdagsgruppen redan. I, och i hopp om att då väljarna ska börja tycka att det här kanske är ett nytt, ny demokrati. Jag vet inte. Ja. Och Rikard Jomshoff räknar också upp ett par andra saker att han, när det gäller A-kassan, tycker att de rödgröna har bättre förslag och alliansen har gått för hårt fram med sjukförsäkringen. Och utförsäljning av vissa statliga företag tycker jag också var fel, säger Rickard Jomsoff. Och som sagt, det där gör de då ett stort nummer av och menar då att ut Åkessons utspel skapar internt bråk. Men eh, vi hade alltså inte ens börjat träffas efter valet. Vi hade inte haft någon som helst tid på oss att börja bli oense om någonting. Och ändå så lyckas Expressen få det till att det är splittring i gruppen. Jag kan försäkra om att det har inte varit någon som helst splittring. Utan vi har diskuterat och resonerat oss fram och eh, kommit överens i flera olika frågor. Och en massa andra saker det återstår det fortfarande att komma överens om. Men jag tror att vi kommer att... Eh, klarar det ganska så bra. Och den här typen av artiklar lär väl inte göra sammanhållningen mindre i gruppen, tror jag. Men det var en sån sak som att man inte ens kan ta reda på vem som blir eh, riksdags kanslichef, tycker jag är väldigt märkligt. Att man, liksom, det säger bara, bara det säger en hel del av artiklar. Ja, det var inte ens klart på den tiden, när, ja, för, de, för en och en halv vecka sedan när den här artikeln skrevs. Mm. Och jag tycker mig ha märkt lite grann att eh, andra journalister har försökt göra lite grann samma sak. Jag blev själv uppringd av Aftonbladet häromdagen där de försökte få ur mig på vilket sätt nuvarande partiledningen har förändrat partiet genom de senaste åren och att jag då skulle beskriva direkt i telefon hur jag har upplevt det och vad jag upplever att de har förändrat och sådana saker. Och jag tyckte mig ana att syftet med det hela var just att hitta någonting att hänga upp sig på att skapa rubriker av att det skulle finnas osämja eller så i gruppen. Och jag har för övrigt också pratat med lite andra journalister, det var i och för sig under själva valvakan så blev jag också uppringd av Aftonbladet och det blev alla de tjugo första på valsedlarna, på valsedeln i riksdagen. Och de av er som läste Aftonbladet dagen efter valet kunde kanske se att vissa av oss hade lämnat kommentarer men jag själv hörde till en av dem som då inte lämnade någon kommentar. Det var lite grann därför jag tyckte att jag behövde säga något till den här Sveriges Radio-reporten när vi kom in i riksdagen. Men jag blev också uppringd av Stockholm City och då finns det en bild av mig utanför valstugan och rubriken lyder "Mörkermän som blivit offentliga och det publicerades den 24 september. Och då står det så här att för fyra år sedan fick David Longsparken från en statlig myndighet för att han var Sverigedemokrat. I söndags röstade 16 000 stockholmare in honom i riksdagen. Och det är en reporter som heter Jessica Ritzén som har skrivit det här. Och hon säger då att hon har ringt upp Stockholms nya riksdagsledamot David Long Och att... David Long och jag är lika obekväma med situationen, skriver hon. Vi har träffats tidigare och det var så att hon besökte oss vid valstugan på Särgels torg. Hon hade med sig en bandare, helt öppet då naturligtvis, och ställde frågor om Sverigedemokraternas politik. Men hon menar att när hon då ringer till mig efter valet så är det någonting annat. Att hon vill då få veta lite grann om mig då som... Hon i Stockholm stad och har kommit in i riksdagen. Och hon beskriver mig då som en av de 20 före detta mörker män och kvinnor som hamnat i plötslig rumsren blixtbelysning. Nu är David Long offentlig och tillhör samma etablissemang som Sverigedemokraterna vanligtvis spottar på. Över en valnatt blev han en person man pratar med och inte bara om. Han säger samma saker om invandrare som han sa i valstugan. Den enda skillnaden är att nu har han 330 000 väljare bakom sig. Och sen så skriver han också det att jag för fyra år sedan sparkades från en statlig myndighet när det uppdagades att jag var aktiv Sverigedemokrat. Det var alltså så att jag var anställd på ett bemanningsföretag och placerad som löneadministratör på en statlig myndighet. Och när de på den här statliga myndigheten insåg att jag var Sverigedemokrat så ville de inte ha kvar mig längre och jag fick även gå från bemanningsföretaget. Och det framgår också av den här artikeln att jag eh, körde därefter spårvagn i tre år istället och det slutade jag med i maj i år. Eh, jag skrev löneadministratör på valsedeln därför att eh, just för att jag har faktiskt tidigare aldrig nämnt det jobb som jag har haft vid valet utan eh, jag har alltid tagit det jobb som jag hade innan valet eller innan, innan jag blev det som jag gjorde under tiden som valrörelsen pågick. Sen så har hon också skrivit att jag har studerat nationalekonomi och skrev partiets ekonomipolitiska idéprogram 2004. Och det stämmer väl i och för sig, men där skulle man kunna tro att hon har fått informationen från Wikipedia. Jag är väl mer företagsekonomen, nationalekonom. Sen i Stockholm City så finns det en annan artikel från 23 september med rubriken Det finns något obehagligt i luften. Och där konstateras det att vi fick mandat i 18 av Stockholms läns 26 kommuner. Och att vi är störst i områden med hög arbetslöshet och med stor andel invandrare. Vi fördubblade alltså antalet kommuner som vi har mandat i. Det är bara åtta Stockholms kommuner där vi inte fick mandat. Och i Sundbyberg har vi för övrigt också en vågmästarroll. Och där står det så här också att jag är riktigt riktigt förvånad. Här bor det många unga och invandrare, människor som jag inte uppfattar som främlingsfientliga. Det känns konstigt säger Antoneta Petrova, 33 år. Och i Sundbyberg så kommer det som sagt situationen ställas på sin spets. Blir det några samarbeten över blockgränserna eller kommer Sverigedemokraterna att kunna påverka genom sin rådgivande roll? Det återstår fortfarande att se. Ja, vi har också under valrörelsen konstaterat att vi har förlorat några partikamrater. Sten Andersson har vi nämnt tidigare. Han avled efter en tids sjukdom. Och nu alldeles i veckan här så avled också P.O. Eiderhall i en ålder av 50 år på grund av stroke. P.O. Eiderhall alltså från Västra Götalands län. Och under den gångna veckan så har det också varit kyrkomöte. Och med anledning av detta så tar vi nästa pausmelodi. Håll till godo. Ja, det är Radio SD, Sverige Sverigedemokraternas röst i Stockholms Stockholmsnärradio på 88 MHz. Du hörde var Härlig är jorden med Nils Börjegård. Mm. Och David, jag tror att lyssnarna är väldigt nyfikna på att höra nu hur det ser ut. För att vi vet ju inte riktigt hur konstellationen kommer att se ut i riksdagen. Och frågan är hur mycket vet vi egentligen om det? Kommer det att bli ett block ett samarbete över blocken, eller kommer vi kunna ha utnyttja den här vårmässig maximalt. Vi kanske inte kan svara på det själva riktigt, men du kan ju åtminstone göra ett försök till, till att beskriva hur, hur ser situationen ut som, ni, som det ser ut nu. Ja, det är ju som du sa, lite svårt att veta exakt, men det börjar ju som sagt med. Valet av talman och där ser det ju faktiskt ut som att de blåda gamla blocken står emot varandra och har sitt förslag. Och eh, det förslag som vinner, det är det som får stöd av Sverigedemokraterna. Sen eh, kanske de inte kommer att kunna, eller att göra på det viset i alla sammanhang. Det finns ju eh, till exempel det här med afghanistanfrågan Så ska ju utrikesminister Carl Bildt ha kontaktat Socialdemokraternas partiledare Mona Salin Just för att försöka nå någon typ av överenskommelse där och därmed hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. Och exakt hur det blir i andra frågor, ja det kan vi inte veta riktigt ännu. Men det ser ändå ut som att de gamla partiernas generella inställning till situationen kommer leda till att det ofta blir två olika Förslag som står mot varandra och sen att det då är Sverigedemokraterna som faktiskt fäller avgörandet. Mona Salin, som jag sa tidigare, kommenterade ju det med att om de inte lägger egna förslag så säger de ju i praktiken nej till all typ av opposition under den kommande mandatperioden. Och det vill de inte göra. De vill naturligtvis opponera. Och då blir det ju den situationen att Sverigedemokraterna är tungan på vågen. Mm. Så man kan säga att eh, även om hur nu än kommer det att se ut i... i... Konstellationen så att säga och regeringsbildningen Så kommer vi ändå kunna ha, ha En del att säga till om I en del frågor så att säga I riksdagen mm. med det kommer att bli tungan på ågen där Det har ju varit förslag från vissa ja, Journalister I tidningen om att bilda Ett motparti, ett anti-SD-parti Det vill säga att man tillsätter 20 mandat från de olika riksdagspartierna För att helt enkelt Konsekvent rösta mot Våra förslag och det kan man ju tycka verkar väldigt odemokratiskt i och med att eh, man har ju satt till eh, kandidater eh, på de olika valsedlarna för att väljas in i riksdagen. Och de här människorna har ju självklart en viss individuell uppfattning också och kan ju kan, kanske skilja sig någorlunda från eh, partierna i vissa frågor. Och då, då, då försvinner ju hela det här person. Eh, valsystemet egentligen, det, det liksom upplöser sig på något sätt I och med att eh, man kan helt enkelt inte ja, få igenom de förslagen som man har eh, föreslagit Och eh, det blir kaos helt enkelt Ja, eh, i, i teorin så skulle möjligtvis en sån där sak fungera Med ett så att säga konstruerat antiparti Men jag undrar hur det ska funka i praktiken För att eh, det är precis som också Mats Knutson konstaterade det är omöjligt att veta på förhand hur vi kommer att rösta och då blir det också lite svårt för det här konstruerade antipartiet att veta hur de ska rösta för att rösta emot oss konsekvent. Sen visst huruvida det är demokratiskt eller ej, det kan man ju i och för sig diskutera. Varje ledamot har ju rätt att göra precis som den själv vill. Men det skulle ju också skapa... Ja, bilden av att just det gamla etablissemanget verkligen håller ihop och håller varandra om ryggen och inte alls är i opposition mot varandra utan att de faktiskt samarbetar från början till slut och att de bara är ute efter att få sitta kvar på sina poster det tror jag inte kommer att missgynna Nej, Man kan ju tycka att det är väldigt märkligt också att om man tittar på Socialdemokraterna och Moderaterna exempelvis som ska vara två oppositionella partier säga, mot varandra då så det är väldigt märkligt att Mona Sahlin alltid pratat om och föraktat borgarnas politik så mycket. Att man inte då gör allt för att försöka stoppa dem. För jag menar, vi har ju sagt att vi är beredda att samarbeta de som tillmötesgår oss så gott så, så gott det går för att säga. Så att vi blir de blir tillmötesgård mot oss. Och då borde ju Mona Sahlin göra det enda rätta och säga att hon är beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna för att få bort den här borgerliga politiken som hon avskyr så mycket va? Men har hon inte ens magat för att göra sån sak så är det frågan om hur, hur trovärdiga det är egentligen Socialdemokraterna. Jag menar om de inte ens, om de är beredda att samarbeta med så att säga, oppositionen, jag menar det är ganska märkligt. Bara för att få bort ett parti som då trots allt har fått 5,7 procent av väljarnas stöd. Ja och som dessutom står närmare Socialdemokraterna i vissa frågor än vad till exempel Moderaterna gör. Men ändå så har de då väldigt hårt bundit upp sig vid att aldrig någonsin göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Men som vi har konstaterat tidigare i programmet, det var ett löfte som bara höll i ett par veckor. Omedelbart så började de ju som sagt komma med förslag som just kräver Sverigedemokraternas stöd för att det ska gå igenom. Mm. Ja, något annat som vi har också konstaterat är att den återkommande kritik från... Våra politiska motståndare efter valet, det är något som låter ungefär så här att eh, egentligen så tycker Sverigedemokraternas väljare inte om partiet. Partiets ledning har lurat väljarna som är obildade och lättlurade. Om man bara får Sverigedemokraternas väljare att fokusera på något annat än invandring så glömmer de snart bort Sverigedemokraterna och det är det som vi ska göra nu. Bortsett då från att det borde vara ganska förelämpande för väljarna att få höra att de minns har röstat fel och inte förstår vad det är de har röstat på Så är det ju helt enkelt fel Om man tittar på den vallokalsundersökning som gjordes i samband med valdagen så ställdes där frågan om vilka som var valets viktigaste ämnen För Sverigedemokraternas väljare var det i tur och invandringen, kriminalpolitiken och äldrefrågorna Precis de tre frågor som vi gick till val på med andra ord så är det rätt rimligt antagande att de allra flesta av våra väljare röstade på partiet för att de håller med om det vi säger, inte för att de skulle vara lurade. Och Det här skriver alltså Joakim Larsson i sin blogg då den första oktober, jo jokilarsson.blogspot.com. Joakim Larsson skriver också att han har läst Expos senaste smutskastningsbok om Sverigedemokraterna som heter Ut och till och med där sägs det att våra väljare sannolikt röstar på oss därför att de håller med oss och inte på grund av missförstånd eller för att de har tagit fel valsedel i vallokalen som en del desperata motståndare vill göra elande. Så varför kommer sådana här kryssande förklaringar då? Ja, gissningsvis av samma skäl som gamle Torbjörn Castell lanserade redan på sin tid. För journalister är Sverigedemokrater ondskans och själva Belsebubbs representanter på jorden. En murvel kan helt enkelt innerst inne inte tro på att någon riktig människa på allvar skulle rösta på partiet. Det är bara omänskliga monster som gör. Det eh, skriver alltså Joakim Larsson på sin blogg. Mm. Ja, Det här är ganska vanlig kritik eller ganska vanlig analys från, från eh, politiska motståndare och journalister. I undersökning fel, i en annan undersökning som har gjorts efter valet så visade det sig att Sverigedemokraterna har kärnväljare motsvarande 4,3 procent av väljarkåren och de övriga som röstade på oss, det var taktikröster av olika slag sådana som har något annat favoritparti men som tycker att Sverigedemokraternas frågor är så pass viktiga att de måste upp på dagordningen ja, Jag måste komma in här och säga det att när det gäller just det här med att och man har sagt nu att man har beklagat sig över att ja, många stackars invandrare som kanske inte klarar språket så bra ska ha, kunnat, ska då, då ha i misstag valt Sverigedemokraternas där istället för ja, Socialdemokraternas. Då. Och det är så hemskt, säger man. Och eh, jag kan hålla med om att det verkligen är hemskt. Eh, det är verkligen hemskt att eh, personer som inte ens kan se skillnad på Sverigedemokraterna och eh, Socialdemokraterna i text, eh, att människor som har så dåliga... Kunskaper i det svenska språket har medborgarskap och därav då rösträtt. Ja, vi har ju faktiskt förespråkat att ställa större krav på medborgarskap. Till exempel så vill vi att man ska ha bott i Sverige i minst tio år och att man också kan visa att man har tagit till sig det svenska språket och den svenska kulturen på ett tillräckligt bra sätt. Och är det då så att det gamla etablissemanget inte tillhandahåller de möjligheterna så får de ju räkna med att, att folk inte kan läsa eller skriva och tala tillräckligt bra för att kunna göra sin medborgerliga plikt. Men som sagt, jag tror att det är, av, är ytterst marginellt antal röster som har gått till Sverigedemokraterna på så sätt. De allra flesta tar ju trots allt det här med val på så pass stort allvar att man tar reda på vad det är för valsedel man faktiskt håller i. Ja, någonting annat som jag har sett i Expressen alldeles nyligen. Det är Sakine Madon, samhällsdebattör och statsvetare som har skrivit en artikel angående Aftonbladets kampanj Vi gillar olika. Vi gillar olika heter alltså Aftonbladets kampanj mot främlingsfientlighet som de har lanserat efter att Sverigedemokraterna tog sig in i riksdagen. Och samtidigt så lyckas Jan Hellin som då är Aftonbladets ansvariga utgivare och hans tidning med konststycket att få Sverigedemokraterna att framstå som ett mångfaldsparti. Eh, nu är vi väl i och för sig ett mångfaldsparti på så vis att vi tycker att eh, vi vill gärna se en mångfald av olika åsikter i bland annat Sveriges riksdag och vi vill gärna se en mångfald av kulturer i världen och i Europa. Man skulle kunna säga att vi är ett multifrågeparti. Ja, det kan man säga. Eh, men eh, då så skriver de så här i alla fall. Eh, att... Eh, Ja, Aftonbladets storkampanj för mångfalden, det låter fint och tolerant, men vad menas med mångfald? Aftonbladet har färre invandrare än vad Sverigedemokraterna har. Förutom någon enstaka ledarskribent och kolumnist med rötter i ett annat europeiskt land verkar alla anställda på tidningen Aftonbladet ha svensk bakgrund. Inget ont om journalister med svenskklingande namn. Säkert är de jätteduktiga allihop, men den etniska infalden tyder på ett djupare problem. Journalistkårens sociala homogenitet. Ja, Sverigedemokraterna har i alla fall varit tionde medlem som är första eller andra generationens invandrare. Men på Aftonbladet så är det alltså knappast en enda. Och Sakine Madon fortsätter då att om Helin gillar olika borde han göra något åt den. Vad är det som hindrar? man behöver knappt öppna en tidning för att inse att det finns lite väl många journalister som bor i samma kvarter, har liknande bakgrund, gillar Miljöpartiet och handlar rättvisemärkt. När dessa journalister träffar en kollega som, låt säga, bor i ett miljontrogram frågar de ofta Men Sakine, varför bor du där? Och lite längre ner så skriver de också då att eh, De menar då att vi skrev ju en Artikel, Jimmy Åkesson fick skriva en artikel i Aftonbladet som de kryddade med rubriken Muslimerna är vårt största utländska hot. Det tycks inte råda nolltolerans mot islamofobi och antisemitism på tidningen Aftonbladet, tycker Åsa Kinemadon. Och avslutar hon med att alla tusentals människor som har skrivit under den pågående kampanjen Vi gillar olika, borde fråga Helin varför han inte sopar rent framför egen dörr. Så länge landets största tidning är sämre än Sverigedemokraterna på mångfald är den här olika kampanjen inget annat än pinsam. Sakine Maddon alltså den andra oktober skriver hon detta. Det är väldigt viktigt när man skriver en tidning att språket blir korrekt. Och man kan ju se då att det brister i många fall på vissa, i vissa artiklar och så vidare. Det är ju inte så bra. Men om man då till exempel skulle systematiskt börja votera in människor med utländsk bakgrund så är ju risken att det blir värre och då får man ändå mindre trovärdighet i tidningarna om man har fullt av stavfel och så vidare och grammatiska fel. Så att man får väl ändå säga det att här har ju Aftonbladat valt att kanske ta risken då att bli anklagade för att då vara mindre för mångfald än demokraterna men samtidigt så då så, så har man ändå, man klarar man i alla fall språket bättre kanske i tidningarna. Ja, I Sveriges Television däremot så hör man ibland kommentatorer eller så som läser i inslag som inte kan tala svenska ordentligt. Och det, så att där tycker jag tydligen att där kan vi acceptera en viss eh, sänkning av nivån. Ja, mm. Vi ska ta en mycket kort musikpaus, en, en och en halv minut tror jag det bara blir. Håll till godo. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz och det vi hörde var om ingen svensk man ur operan Gustav Vasa. Jag såg i tidningen Sydsvenskan alldeles i tidigt i morse om en intervju med Sverige Sverigedemokraternas Mattias Karlsson. Rubriken var viktigt att bevara kärnan i traditionerna. Och det gäller då kultur. Det har varit mycket om Sverigedemokraterna och kulturpolitik i söndagens tidningar. Och då står då att Sverigedemokraterna tycker att det är okej okay att svenska traditioner förändras men vill att skattepengarna ska gå till att bevara traditionell svensk kultur. Och då är det Mattias Karlsson, kulturpolitisk talesman för Sverigedemokraterna. Han tycker att det finns en konkurrenssituation mellan traditionell svensk folklig kultur och kultur med rötter i andra länder. Jag har pratat med till exempel flera spelmän som menar att det absolut finns en sådan motsättning. När man till exempel på musikhögskolor lägger ner resurser på att lära ut utländsk folkmusik blir det helt enkelt mindre platser och resurser över till den svenska folkmusiken. Jag ser det som ganska självklart, såvida man inte utgår från att resurserna är oändliga. Och det är de ju inte. Däremot vill vi inte förbjuda människor att ägna sig åt att dansa utländsk folkdans eller spela afrikansk folkmusik. Så det är alltså inget förbud det handlar om. Han får då frågan av journalisten som Malmö Folk påpekar har ju till exempel populära folkdanser sitt ursprung utanför Sverige. Och Mattias svarar att det är en felsyn som finns att vi tror att allt vi betraktar som svenska kulturyttringar skulle ha uppstått isolerat i Sverige och inte påverkats av influenser utifrån. Det är klart att de har. Och den påverkan kommer säkert att fortsätta. Det vi säger är att vi vill att den den här, den här utvecklingen ska ske naturligt och organiskt. Det som sker idag det är att man med statliga medel aktivt styr och uppmuntrar den här utvecklingen mot mångkultur. Och förändrar förändringar av svenska seder och traditioner. Det tror vi är fel. Det här måste få ske naturligt. Och på frågan då att svenska traditioner skulle förändras har ni inget emot och svaret då, återigen är inte så länge det sker organiskt och naturligt. Om svenska folket tycker att någonting kommer in på ett naturligt sätt och sedan sprider sig för att det blir populärt bland befolkningen. Det vi är emot är att man med statliga medel ska styra den här förändringen, vilket vi upplever att man från regeringens sida försöker göra idag. Och så får han då en avslutande fråga. Du säger att ni vill ha organiska förändringar utan någon politisk styrning, men ni vill ju också ha en politisk styrning fast åt andra hållet. Och där skulle jag vilja kommentera själv att det är ju inte alls det det är frågan om utan organiskt och naturligt betyder ju just att det inte är någon styrning utan att kulturen förändras och förädlas av sig självt. Just därför att det finns ett folkligt stöd för den. Man kan säga att det är marknaden som får styra. Ja, man, kan, man ska inte stötta en när, verksamhet som till exempel går dåligt. Ja, nej, precis. Men ja, marknaden kanske var... Det, ja. det, det kan missuppfattas, men mm. man säger det visst att ja, men, vad människor tycker är... Är bra kultur så att säga. Det är det mm. som är. Mm. och det är, ja, det är på sätt och vis det ja, som det du säger. Mm. Eh, det var det i Sydsvenskan. Sen eh, vill jag också påminna om att eh, många har eh, inför det här valet uttryckt oro för vad som ska hända just på marknaden, mm. på börsen och med räntor och valuta och så vidare om Sverigedemokraterna tar plats i riksdagen och blir vågmästare. Och man har ju då kunnat konstatera att börsen har faktiskt stigit sen valet och kronan har fortsatt stärkas. Den stärktes ju redan innan valet och den fortsätter stärkas nu. I Göteborgsposten så, så står det med rubriken då att experter är lugna efter valet. Det är oklara läget med borgerlig minoritetsregering har hittills varken påverkat börs, räntor eller sparande. Sitt lugnt är rådet, men håll ögonen på områden det råder oenighet mellan blocken. Man gör också en jämförelse med nydemokrati ny demokrati. När de kom in i riksdagen så tyckte de då att de hade en tydlig högerpolitik. Men med Sverigedemokraterna är det mer osäkert var de står i viktiga frågor som kan påverka börsen. Jag tror att i det avseendet så är det nog bara den som är väldigt dåligt påläst som... Som är osäker. Jag tror att de flesta inser att vi har för avsikt att ta ansvar och inte bidra till någonting som leder till vare sig skakiga statsfinanser eller någonting annat. Vi är mycket intresserade av att det ska gå bra för Sverige, naturligtvis. Ja, så kan man ju titta på om man tittar på utländska medier jämfört med svenska medier. Men i Sverige håller ju alla handen i andra länder runt om i Europa så pustar man ju ut och tycker att äntligen så har Sverige normaliserats och fått in ett parti som, som faktiskt har, har lite sund förnuft. Så att säga. Mm. Absolut. Jo, det var verkligen på tiden och det har ju som sagt inte orsakat någon kaos eller något panik i andra länder heller. Som kuriositet när vi nu är inne på andra länder så har det ju också senaste veckan blivit klart att de båda regeringspartierna i Holland Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att bilda en minoritetsregering och de kommer att förhandla med hjärtwilders frihetsparti som beskrivs som antimuslimskt i media. Man skulle kunna kalla det nationalistiskt också. Och det innebär alltså att där kommer Bågmästarrollen leda till öppna och långtgående förhandlingar just med detta parti och det ser jag som något mycket positivt och något som Sverige så småningom kanske borde ta lärdom av. Men det kanske inte blir aktuellt för förrän efter nästa val, vad vet jag. Ja, vi har också andra saker att ta ställning till i riksdagen. Så småningom så ska vi återigen rösta om EUs nya grundlag, som ju har röstats igenom en gång redan. Men det krävs ju att det röstas igenom ytterligare en gång i riksdagen efter valet här nu. Och det är någonting som får väldigt långtgående konsekvenser för eh, Sveriges suveränitet eh, framöver. Och eh, det är ganska så långtgående, eh, nya, en, en mycket långtgående ny grundlag som just ska befästa EU som en ny statsbildning. Där eh, det just ska vara ett, ett styre som styr över hela unionen. Något som man skulle kunna kalla för ett eh, imperiebygge helt enkelt. Många olika folk som ska lyda under ett och samma styre. Och där har ju Sverigedemokraterna verkligen profilerat sig. Vi är mycket skeptiska till den utvecklingen. Där makt ska flyttas över från Stockholm till Bryssel. Mm. Om man tittar på Sovjetunionen, där de ockuperades ju grannländer. Här, mm. här, här lämnar vi ifrån oss makten frivilligt. Ja, just det. Väldigt märkligt faktiskt. Ja, det här programmet börjar lida mot sitt slut och ni som vill kontakta partiet får gärna skriva till Sverigedemokraterna box 20085 104 60 Stockholm. Ni kan också ringa till 08 50 00 00 50 och eh, lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Vi avslutar som vanligt med lite musik och det blir det som jag spelade i min senaste sändning, Josef Martin Kraus och Riksdagsmarschen. Håll det så bra till nästa vecka. Hej då. Hej då.